Закон за мисълта. Днес, на слизане от молитвения връх, ние се събрахме около учителя край второто езеро. Той даде следните пояснения. Изпрати хубавата мисъл в света и не мисли за нейния път. Кокошката, като излюпи пилето, не го учи как да ходи ти пусни мисълта. Тя ще иде, ще обиколи света и ще се върне при тебе. Има закон за мисълта, който гласи. Една мисъл, колкото и слаба да е, след време, като премине през много души, ще стане силна. Така че най-слабата мисъл да пратиш, тя ще се усилва постепенно, като минава през много умове. Като изпратите една хубава мисъл в пространството, тя ще подейства благотворно върху човечеството. Ако изпратите изкълчена мисъл, хората и нея ще приемат. Правата мисъл е силната мисъл. Правата мисъл е Божията мисъл. Понеже Господ мисли, затова и аз мисля. Има закон за мисълта. Ти не можеш да мислиш за човек, който не мисли за тебе. Един брат запита. Кога се е явило прераждането в пътя на човечеството? То се е в момента, когато човечеството се е отклонило от пътя. И за да може да се върне в точката, отдето се е отклонило, разумната природа се е принудила да приложи закона за прераждането. Този закон първоначално не е бил предвиден. Той е вмъкнат после, за да се постигне известна цел. Спомените от миналите прераждания могат да възкръснат в човешкото съзнание. Това е същото, както когато сте учили един език и сте го изоставили. След 20 години ви се отдава случай и вие започвате да говорите на него. Познат вие? Познанството, което имате с един човек сега, може да е станало в миналото. Един човек направил добро на друг, и забравил тази услуга. По някаква причина, първият трябвало да бъде екзекутиран. Екзекутиран бил човекът, комуто направил това добро. Последният го познал, махна му веригите и го освободил. Един търговец мисли, че е изиграл някого. Но напредналите същества често пъти отстъпват, за да настъпят. Търговецът се мисли, че е изиграл този човек, но на него е определено да пропадне. Има правда в света. Един човек завещал 20 000 лева за благотворителни цели. Синовете му ги поделили. После ги сполетели големи нещастия. Най-добрият начин за ликвидиране на дълговете от миналите прераждания са безкористието и самопожертването. За да стане чувствителна промяна в вас, изисква се цял живот, усилена работа. След заминаването си отвъд, в онзи свят, душата е вързана, докато се събуди. Когато се събуди там, тя е вече свободна. Някой заминава за другия свят и се пита Какво зло съм направил, че умрях? А пък то всичко е за добро. Взема му се тази форма, за да му се даде много по-добра и по-добри условия. Наскоро бяха станали нестинарските игри в Странженско. По този повод една сестра запита учителя. Как се обяснява, че нестинарите могат да танцуват върху разпалена жарава, без да се увредят? Учителя каза. У нестинарите се увеличават трептенията на етерния двойник. Те трябва да станат по-силни, от трептенията на огъня и тогава последните не могат да проникнат в тялото и да го повредят.